Nós daqui e vós dali somos tantos como vos, mataremos o carnero e os cornos superabó. La la la la la, la la la la la la la la la, la En de casa que venir, pegando que capaí, vamos o camino, e de todos la capaí é de nós la la la. E se bailar, se tocar a pandereta Quem quer se bailar comigo Trai a música completa la, la, la, la, la temos xa a segunda oriña comezada aquí no 104.6 da FM, noso programa Sempre en Galicia, interesado pola cultura e interesado polas cousas que suceden na Galicia e eh, todo o que queremos ser, que é eh, darlles a coñecer todas as cousas eh, que están sucedendo aquí. Eh, preparar as vacacións de Semana Santa, non? dos nosos oíntes seguro que están preparando xa as maletas para sí, chegar a Galicia. Si, seguro. A... Vamos a e inter... eu eu tamén quero ir. Tú tamén. Sí, eu tamén quero ir. Posiblemente... Lunes ou martes eu xame... Sí. sí. Coy es o camiño de andar? Coy o camiño de andar tiño ganas de ir a Galicia vale. eh, para dicir... Coy ir unha un bolsa de aire. folgos, non? para sí, recoller pa folgos, folgos pa volte. voltas moi ben bueno, pois pues nos vamos a Galicia eh, virtualmente cada fin de semana primeiro conectamos con Xulio <risa> nosotros Julio. temos a suerte de que vamos a Galicia cada fin de semana <risa> <risa> dúas veces por semana na primeira hora conectamos con Xosé Lamela e na segunda hora sempre conectamos con Xulio Simón e eh, vamos a ver se si somos capaces de atopalo ali na... ali pola ría baixa quentiño tamén. Pues. Posiblemente podes, seamos capaces de conectar con él. E despois intentaremos falar con Antonio Díaz que xa dixemos ao comezo que está acompañando aos rapaces Esta. do grupo de gaitas pues, de, de, da banda, non? Da banda de gaitas que van aquí de Cataluña que va pois, pues, é eh, como unha fusión que hai, non? Tenen varios componentes Uy, ese, da ten. entidade Rosalía de Castro e, es que... da entidade de Toxos e Xestas de, de Hospitalet eh, eh, de Tadalona. Eh. O xa sea, que vamos a intentar despois pois un... a intentaremos se algún se quere poñer en contazo con nosotros e chamarnos pois pues sí que ten un número que é o 93 37 37 8200 e tamén poden enviarnos o, algún correo electrónico non? o temos aberto que Galiz, eh, sempre en, en galicia blogspot.com ou sempreengalicia arroba gmail.com ou cualquier outra fórmula que lles parece sí, aceitado eh, nos so, ultimamente intentamos noso día con respecto ás novas tecnoloxías sí. e eh, tan pronto como pues, damos, pues, eh, atendemos as súas sus, sus herencias mm. que, que, o que he disoprendido precisamente mirando aquí as comunicacións de Galicia e a que nos chegan a redacción pois pues, dice que suspenderon o festival de cultura que ente en Caldas de, de... Ah, sí. Caldas de rei. Sí. A, a edición pues, volverase a, a recoller despois no ano 2013 pero este ano pues, quedou reseitada eh. O centro, pois, de, a bandeira de la cima, que dice aquí esta comunicación. Vamos a ver como, como ya damos a conhecer. Ah, tamén temos que dar a coñecer o asunto que ocurre en, en Ayariz. Ten unha nova interesantísima en Ayariz, unha obrense, en esa vila que, que ten recibido varios premios por a um, súa um, dedicación turística interesante agovim pode, que pero non pouden dar. Dice que acolle a primeira feira do libro galego de ocasión, o sea, mm -hmm. que en Galicia nunca se fixera o nunca se fixera esa feira eh, do libro eh, de nunca ocasión. Se esa feira entonces, Ben Allard, pois o a partir de, de onte inaugurou-se, eh, durará todo o día 8 de abril eh, acolleu a primeira feira do Libro Galego de Ocasión a iniciativa coordinada polos librería Aira das Letras o Concello e a Asociación Galega de Editores permitiu permitirá adquirir a partir de 3 euros 648 títulos de segunda man editados no nosso país actividade que se celebrará na Praza de Abastos contará tamén con programa de actividades que incluirá entre outras propostas música e obradoiros bueno, pues, cousares de tipo que venen a realizar pois pues, nesta semana que se eh... tamén outra outra novidade importante é eh, o asunto que está relacionado co centenario que bueno que pasou xa o ano pasado que eh o Celso Emilio, Efr... ya, Celso Emilio Ferreiro, sí. Ebrirá a nova feira de Galicia CEO mm. das letras. Pero Pedrao II Castelao, Pardo Bazán, García Lorca, Jorge, Am Jorge Amado e James Joyce serán tamén homenaxeados no ciclo literario. A nova feira de Galicia, creo, CEO das letras, o ciclo literario do Gallás comezará o día vindeiro, 14 de abril cunha, sens... cunha sesión dedicada a Celso Emilio Ferreiro a Consellería de Cultura anunciaba ontamaña o edi... a... A programa da edición que repetirá o esquema dunha charla sobre cada autor e unha actuación artística baseada na obra de Otero Pedrallo Castelao, mm -hmm. Clarabazán, Larcía Lorca Jorge Amado e James Joyce que completarán ata final de ano o programa Pola banda de especialistas nos distintos autores está confirmada a presencia de Ramón Nicolás, de Ramón Villares, de Marina Mayoral ou Luisís García Montero mentres que no apartado artístico contaráse con labregos do tempo dos Spúniks, Uxía Pedreira, Marcosteeira ou Xurxo Souto. Como novidade, o ciclo contará cunha sesión ou cunha sección dedicada aos máis novos uh. e o prazo de inscripción para asistir á primeira xorada está aberto no web da Cidade da Cultura. Bueno, pois pues xa saben, unha cousa interesante que poden aproveitar precisamente na Home, un... por, menos, por menos, o que é iso a Cidade de Cultura xa que cortou tantos miles de mellor de presetas que sirva para algo. Importante que a Cidade de Cultura poida algo, a... algo máis ver... que para albergar ou arranconar el libros que a moitas das veces Hai xente que nin mira. Moi interesante. Outra máis, outra novidade interesante tamén, os segredos dun dolmen intacto. Unha excavación en Silleda revelou a disposición e o enxoval original dunha antiquísima cámara megalítica. ¿Mm? Sei que cando aproximadamente hai 6.350 anos unha distinguida personaxe foi enterrada nun túmulo no que hoxe é o contorno rural de Silleda, fíxese de acordo cunha estricta codificación do protocolo simbólico algo semillante ao que, parece, ao que sei que se fixen nos pirámides exipistas Merceas obras de construcción do ave entre Santiago e Ourense, un equipo arqueodolóxico tivo a oportunidade de escavar na súa integridade o túmulo da Chousa Nova elevou unha enorme sorpresa o dolmen interior da que la estaba intacto e un fora espoliado Era a primeira vez que tal cousa pasaba no noroeste peninsular e os achados estiveron á altura do monumento. Entre outros, o segundo colar desa época descoberto in situ en Europa pode se atopar precisamente en cultura galega o RG. Parece ser que eh, aparentemente pouco se podía agardar do pequeno túmulo da Chousa Nova en Silleda, cunha estrada asfaltada xa, cruzando por riba da, de parte do túmulo, un posto de cableado eléctrico a carón, un cono de violación no centro da mamua e traballos agrícolas e forestais pola outra banda. Os arqueólogos sospeitaban que o sitio arqueolóxico estaría moi degrado, pero Fíxate, o facer as obras da Oave Pois atoparon o que Para eles foi unha sorpresa Extraordinaria que atop... Estaba intacto E nada devaluado de Esto pasou o mismo que na praza de Santo Domingo de Lugo Cando se fixou un parque En subterráneo, uh -huh. Tamén apareceron unhas excavacións antiguas Que tuvieron que pagar E houbo que desviar eh, Certa parte de, do parque eh, Do parque en subterráneo Que se estaba a facer Pois Qedou eliminado. ¿no? Eliminado. Entonces precisamente a esa a, a, a ese traballo arqueolóxico, ¿no? exactamente. Pois pues aquí parece eh, ser que e despois, supoño, que se si aí pasan co ave ou pasan cerca, supoño, que desviarían o ave, uns... uh -huh. Posiblemente, eh, vamos. Eh, despois tamén hai outra outra palabra aí que moita da xente a veces eu lle que a veces eu valdigo, pois pues dice o enxoval da novia. Uh -huh. Dicía que queira dicir eso pois pues, súa guarda novia sí, exactamente, sí, sí. que Cai un libro feito por eh, lembro agora quen foi pero feito un libro en xobal da novia fala deso de sí, sí. bueno, pois pues, xa temos o outro lado do fío telefónico a nosa comunicación da segunda hora boa tarde xulio hola, moi boa tarde boa tarde xulio que tal, como andamos por aí? por aquí moita calor bueno, pois pues, por aí non xa andamos menos eh, sí, sí, ten... xa no mes de marzo con, en, con incendios ante antena praia Vale. Eh, bueno, problemas de agua, que a ver como sí. como esto. O gallá que a primavera vaya a ver se si, a ver se si vén algo de auga porque era o que me dicía un alcalde de Navelle de Suarna. José Fernández que dice esta sequía auga menos, a erba non crece e as vacas queren erba e auga <risos> bueno Xulio, que aparte de lamentarnos precisamente polo exceso de calor pero bueno, para algunhas persoas como por exemplo os hosteleros seguro que lleis irá ben por isto que mm... bueno eu, coido que si, sí porque polo que hoín Pois, eh, o mellor tempo da península vai ser aquí en Galicia, segundo teño entendido, non sei... Por lo que dicen, sí, pues, sí. Bueno, pues a eh, ver si qué. eso te ayuda precisamente a recuperar esa voz Y, a, y esa gorxa se... Sí, pero tiene mejor cosa del pasado Algo mejor, sí Bueno, julio que antes de que comenzar esa Semana Santa Que seguro ya has previsto algún uh, viaje o algún desplazamiento Aseitado para disfrutares de estas merecidas vacaciones Que no estés preparado bueno, pois pues, vacacións este ano, pois pues, a ver si hai unha zona aí que non conhezo Ciudad Real, Cuenca Toledo, esa eh, conhezo ¿no? pouca cousa, non? entón a ver si, si me achego ali un, tres ou catro días eh, ben, pois pues, eh, o, o outro día pois pues, eh, foron nomeados doctores honoris causa pola Universidade da Coruña eh, John Rutherford e máis Manolo Rivas uh -huh. e eh, bueno, casi se pode decir que Manolo Rivas é un dos escritores máis traducidos ao inglés e polo outro lado, John Rutherford pois tamén é dos que máis interese teñen en levar as, as letras eh, inglesas pois, obras feitas aquí en, en, en Galicia, en Galicia sí. igual que Tabani tamén era unha persoa que, por certo, temos que lamentar a súa, a súa morte non? que a semana pasada tineraron, non? Y... Eh, eh, eh, que diz Tabuqui, non? Tabuqui, si sí. si, sí, bueno, que eh, liño, un artigo, non lembro a hora de quen era dunha conversa que tibera con el en, en Ferrol, pero sí. bueno, era unha persoa que prácticamente era, se pode decir que era portuguesa, non? Sí, sí. Unha das persoas máis entendidas de, de Fernando Pessoa Eh, bueno, eu lembro eh, o libro Os últimos días de Fernando Pessoa, creo que era así sí, sí, sí. Eh, Bueno, pero que te, digo que, que tamén, el, eh, non sei se si imitando un non a Rutherford pero que tiña moitísimo que ver coa, coa, coas letras galaico-portuguesas Bueno, no? exactamente Esa, sí, A eso me refería, non no, me refería con, a, a trocos Coas letras máis ben portuguesas, non sei sí. si, que contatos tiña con, con Galicia, pero, bueno, o certo é que John Rutherford pois, eh, foi presidente entre 1994 e 97 da Asociación Internacional de Estudos Galegos, sí, sí. e, eh, eh, bueno, aparte que é un home moi querido aquí, é moi premiado, recibiu a medalla Castelao no, en 1994, no 2003 o recibiu o Pedrón de Honra, foi, tamén recibiu o premio Tras Alba, eh, no 2008, foi nomeado membro de honor da Real Academia Galega. E, eh, bueno, John Rutherford, como decía, pues, fixou traduccións ao inglés. Eh, lembro, por exemplo, ainda non hai moitos anos, no 2008 ou 2009, pues, que se publicou unha antología, que non lembro agora o título pero que foi elaborada precisamente no obra de traducción galego-inglés do Centro de Estudos Galegos de Oxford que dirige sí. John Rutherford En eh, Nese traballo pois, eh, hai aparecen obras de, de Xurxo Borrazás Uxía Casal, Maria, Marilar Alexandre, Luisa Castro, Cisca Vido Marina Mayoral, eh, Manuel Rivas, Xavier Queipo, Anxo Murado Gonzalo Navaza, Xelix de Toro Suso de Toro ¿no? o que é eh, Unha antoloxía moi, moi ampla E moi interesante das, das nosas letras E tamén ten feito alguna traducción De, de Mendes Cerrín Xunto mm. con Xelix de Toro eh, Benigno Fernández Salgado ¿no? mm -hmm. Pero xa outro día hai uns días que queria falar E agora pues, a propósito de John Rutter Porque é un, un escritor alófono Un escritor como foi, por exemplo, Federico García Lorca, que non, non era galego, pero que se deixou engaiolar polas, polas nosas letras. Non? Claro. Entón, pois, eh, outro día xa quería falar des, dos escritores alófonos. Eh, xa no ano 1991, pois a Dirección General de Política e Lingüística sacara un vídeo sobre cinco poetas alófonos, que, Carle Riva, Ana María Morris, Amen. Juan Pérez Creus, Gerald Denley e Federico García Lorca logo no 93 houve un congreso de poetas agófonos de lingua galega que creo que organizara Alonso Montero que se celebrara en Compostela e bueno, eu vengo conto todo isto de que hai creo que foi no mes de xaneiro que morreu Pepita Sabor, e quen foi Pepita Sabor? Pois foi a noiva un escritor argentino Eduardo Jorge Bosco que escribiu sete cancións en galego dedicados precisamente a súa noiva, Pepita Sabor, que era de, de Vilanova da Rousa. Pois faleceu hai, hai pouco. Eh, estes poemas, cando se, os publicou Eduardo Jorge Bosco, levaban unha adicatoria. Bueno, publicaronse algúns, no, eran creo sete cancións en galego Unos no 52 e outros no, no 94 En a dedicatoria dicían A Pepita, porque xunto a ela eu escribín estes cantares Sentindo no peito toda a soidade de rosalía Rosa de pranto entre ervas uh -huh. Logo no 2007 fixos unha nova edición eh, Subvencionada pola, pola xunta de Galicia Bueno, o certo é que en no ano 92 eh, Alonso Montero viaxou a Buenos Aires para pronunciar unha conferencia sobre os escritores exiliados na Argentina desde 1936 e ali coñeceu a Pepita Sabor que lle proporcionou a fotocopia dos, das, dos manuscritos dos poemas en galego de, do escritor argentino Jorge Bosco e eh, eh, bueno, logo pronunciaría unha conferencia aquí no Auditorio de Galicia Alonso Montero sobre os oito poemas en galego do escritor argentino Eduardo Jorge Bosco pois logo no, no 2006 eh, José José Familia Sabor como se chamaba, pois doa a Alonso Montero os originais dos poemas galegos de de Eduardo Jorge Bosco, sí. que ian acompañados dunha carta datada no 14, 14 de marzo de 2006, eh, carta que lle entregou a Xoseluis Axeitos, e dicía, querido Xesús, en las manos del afectuoso amigo que me vino a visitar, te envío los originales de los poemas galegos de Eduardo Jorge Bosco, que te ofrecí en la última visita que hiciste a Buenos Aires, tal como te lo dije entonces, te lo regalo, para ti, para que los conserves o les des el destino que te parezca mejor, en recuerdo de Eduardo y en mi nombre, gracias a ti y que Dios nos bendiga a todos tu afectísima amiga uh -huh. eh, bueno, Eduardo Jorge Bosco eh, tiña por aquí as, as datas naceu en Buenos Aires no 1913 e morreu no, no 1943 no? uh -huh. e eh, eh, bueno, como Eduardo Jorge Bosco, temos, por exemplo, dos poetas alófonos nacidos aí en, en Cataluña. En Cataluña. Mm. Un, pois, eh, Miguel Ventura Balañá, que naceu en Reus no mm. 1878, e que, se non me equivoco, pois foi o, o, o primeiro poeta halófono en galego que, que publicou algo na nosa lingua nun volumen, eh? Non, que foi no 1916 e titulábase Fala armoñosa non, non morrerás porque logo temos a Carle Riva claro, que, sí, claro. que tamén bueno, hai que falar de outra Pepita Pepita Vila, que foi Vila. tamén unha noiva que tivo en, en, en, en Barcelona, e que escribiu no 1911 dos poemarios en galego, pero que se publicarían moito máis tarde no, no 1987 eran Cantares de Amor, 25 cuartetas o xeito popular, e Cantares de Amigo, eh, cinco poemas eh, o xeito medieval, non? Uh -huh. eh, eh, bueno, podese decir que o Carre Riva é o primeiro poeta alófono en, en galego de, de, certa, de certa importancia, non? Ajá, importante que eh, casi todos que, que trabajaron na, na nosa... Eh, na nosa lingua. claro podíamos citar a, pois, bueno, a parte de García Lorca os os mm -hmm. galegos que fixo, pois a, a Juan Pérez Creus, que nasceu na na Carolina, eh, e, e bueno e, para para rematar, se vos parece, pois eh, creo que é importante eh, sobre eh, un pouco, bueno, a parte da, da influencia que poderá ter eh, a, a a escritora, bueno, a noiva de, de Pepita. escritor Perpita Emilia Sabor sen dúbida que tivo certa importancia pero conta no seu libro Galicia e la poesía unha escritora argentina Julieta Gómez Paz que publicou un ensayo que eran los poemas gallegos de Eduardo Jorge Bosco onde nos dá un pouco máis de luz sobre o motivo polo que escribiu estes, uh -huh. estes poemas e ese ambiente que había xa en no ano 1939, que cando están datados os poemas de Jorge Bosco, ambiente que había en, en Buenos Aires, di esta escritora, los poemas gallegos de Eduardo Jorge Bosco están fechados todos en agosto de 1939. El año anterior había aparecido en Buenos Aires los poemas galegos de Federico García Lorca, con un prólogo de Eduardo Blanco Amor. Por esos años se respiraba en la Argentina una lírica exaltación. Varios poetas españoles habían llegado a raíz de la guerra. Ya en 1937 se recordó el centenario del nacimiento de Rosalía de Castro y el 22 de julio de 1939, apenas, apenas unos días antes de que Bosco escribiera sus poemas, apareció el periódico titulado Galicia, totalmente dedicado a la autora de Follas Novas. Contiene ensayos de Eduardo Blanco Amor, Luis Eoane, Enrique Díaz Canedo... Ernestina de Champurtín, Ángel Osorio se reproducen juicios de Azorín, Castelar, Julio Dantas y se ofrece una breve antología de la poesía en gallego de Rosalía todas estas circunstancias, aparte de la impalpable presencia que habrán podido acercarle a algunos amigos fueron creando un clima en el que el poeta argentino se sintió de pronto inmerso frente a un paisaje fascinante atrapado por el irismo rosaliano Y lo mismo que García Lorca asumió la lengua gallega como indispensable para expresar ciertas vivencias. Escribió sus composiciones siete en total, en papeles informes y solo el cuidado de sus antologistas pudo rescatarlas. Se han publicado solo cuatro. Uh -huh creo que vamos bueno, muy ben reflita aquí moi ben o ambiente que había pues naqueles anos ¿no? 1939 na, na Argentina ¿no? todo ese movimento cultural eh, que, que, ali, que ali había ¿no? despues da nosa guerra claro entre os, un, os exiliados e outros moitos que... exactamente que neses anos pues, a nosa cultura pues, desenvolveuse pues, en Venezuela, claro, en Venezuela, claro. en Cuba sí, sí. Eh, e bueno, fixo que, pois, que moitos destes escritores que quedaran engaiolados polas claro, claro, claro. nosas letras pola figura de, sobre todo de, es que es... de Rosalía de Castro Rosalía, eh, que en no, 1937 como dixen, pues pois, lembrouse o, o centenario do nascimento si, si, si Moira, en Xulio, ah, a verdade que sempre nos ilustras e sempre nos das ideas, eh, noticias interesantísimas da, da nosa cultura. Bueno, unha noticia moi importante, pero xa deixaremos pro próximo día, pa ver se pode estar con nosco eh, Kiko da Silva, que onte eh, fixo pois, a presentación eh, no Salón do Libro, que hoxe precisamente faciese unha homenaxe a, a Paco Martín. Sí. Pois fixo a presentación de do que vai ser unha escola galega de banda deseñada e de ilustración que vai funcionar aquí en, en Pontevedra non? creo que é un feito pois eh, extraordinario e que esperemos que, que vaya adiante non? porque as ganas que lle está ponendo eh, o esforzo, o traballo pues, Kiko da Silva pois, é, é moito non? Eh, Carai, que, bueno, é unha sea... idea eh, estupenda vai haber cursos que duren todo o ano muitas horas para profesionais cursos só dos sábados e logo cursos así esporádicos para, digamos, para xente nova que, que, que, que se vaya formando poco a pouco pero os contidos van ser extraordinarios eh, moi variados penso que é unha idea, unha idea fabulosa non é seguro que terá moitísimo éxito por vendo a trayectoria de Kiko da Silva o seu traballo tan importante está facendo un traballo extraordinario coa revista Retranca, Retranca coa revista Schiff, sí. que é dedicada para os máis dos máis pequenos sí, sí, sí. e eh, a ver se si, si podemos telo non o programa pois uh, pues vale, pois pues a partir no día no, Pero, bueno, no mes, que... de, no mes pues de abril a partir do día 14 xa sabemos que eh, bueno, que nos presentes ti seguro que estaremos eh, encantados sí. de poder recibirlo, porque ahora mesmo que eu saiba eh, creo que só funciona unha de, destas de escolas en Barcelona e outra en Madrid si sí. eh, entón, bueno, pois pues sería extraordinario que, que fose arriba este, este proxecto que, bueno, xa está xa está en camiño eh, xa está local bien. Eh, creo que se vai chamar o, o garaxe hermético en memoria do, do ilustrador ou do guxante Moebius que, que morreu, faleceu hai pouco no? sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, vai haber eh, exposicións eh, eh, cada pouco neste local, a primeira creo que vai ser de Miguel Anxo Prado oh, eh, eh, bueno creo que é un, un No xa é unha idea, eh? xa é un proxeto xa a xente se pode, se pode matricular para, para os cursos sí, sí, sí. eh... bueno, Pois pues, eh, pues, pues, entonces es, agarramos esa mmm, comunicación para vindeira mmm, emisión no mes de abril bien, pues, Que teñades nada. unhas felices pascoas, Xulio Igualmente, desesarvos a todos unhas felices festas eh, nada Para os que veñan por aquí pois pues, eh, coido que van ter un un buen tempo, ¿no? Muy bien. Vale, despedímoste con una pieza de música de treixadura que temos já preparada para ti. Bueno. Vamos a A ver. está